queste manifestazioni per l'8 dicembre noi eh, le facciamo tutti gli anni dall'8 dicembre dopo l'8 dicembre del 2005 che è la data in cui noi riuscimo a liberare Venhaus dalle prime reti di, del cantiere di un maxi sondaggio che poi eh, venne spostato proditoriamente chiaramente nella, in una zona in un'altra zona e cioè a Chiomonte che in partenza Volevano fare a Weinaus eh, e, e che noi riuscimmo con una grande marcia arrabbiata perché due giorni prima avevano devastato, erano venute le, le cosiddette forze dell'ordine in eh, assetto antisommossa e con ruspe a devastare il. Eh, presidio e il campeggio resistente che noi tenevamo in piedi da mesi proprio contro l'inizio di questa cantierizzazione. E L'abbiamo fatto sempre tutti gli anni perché sicuramente quella vittoria è, è stata ed è importante non solo per noi, ma per tante altre realtà che hanno da quel, da quel momento hanno ripreso forza e speranza di potercela fare con una resistenza diffusa che ricorda l'antica resistenza perché l'8 dicembre del 43 in Valle di Susa era nata anche la prima formazione partigiana, una delle prime formazioni partigiane d'Italia, per cui il legame è quasi storico tra la vecchia e la nuova resistenza e una, la volontà di poter resistere a disegni e a progetti di devastazione ambientale, di grandi male opere che servono solo a chi, ai pochi che ci lupano, E per costruirle e poi eh, per gestirle malamente, come vediamo per le autostrade, per il Ponte su Genova, eccetera, eccetera, e il danno invece è collettivo. Quest'anno ha un significato ancora più vasto perché poche settimane fa, nella stessa Piazza Castello, dove arriverà la manifestazione eh, Notave, eh, si riunirono. Ci fu un'altra piazza, un'altra manifestazione di colletti grigi che. rivendicavano esplicitamente la fine delle lotte operaie che ebbero un punto importante alla Fiat, eh? la fine dell'occupazione dell della Fiat degli anni ottanta, i famosi quadri, la famosa marcia dei 40.000 con cui eh, beh, si pose certamente, fu posta fine a, a quello che, che era stato un ventennio di lotte sociali importanti, anche di lotte politiche e di Di lotte soprattutto operaie, diritti conquistati allora che adesso con eh, l'andare del tempo non esistono più, proprio perché i governi uno dopo l'altro sono riusciti a travolgerli. Allora eh, quella piazza grigia rivendicava il sì alle grandi male opere, il sì alle Olimpiadi, il sì a quella che è la devastazione della terra e della società attraverso un concetto di progresso infinito, un progresso che non non tiene conto del senso del, del limite, il limite delle risorse, il limite dei, dei rapporti comunque con la terra e con la natura e fa davvero del, della vita umana e della natura un, una merce vile da usare e da gettare. È la stessa piazza che rivendica la chiusura delle frontiere europee a, quelle, a quei poveri del mondo che si sono visti depredare i territori da questo nord ricco e, e prepotente e violento e vengono a cercare un minimo vitale in quegli stessi in quegli stessi luoghi dove vivono coloro che li hanno asserviti e che hanno devastato le loro risorse a proposito sì. di quella manifestazione sitav la narrazione sì. mediatica ha esaltato queste figure delle madamine ho visto che in valle avete risposto con eh, le fomne non so se è eh, ho pronunciato bene. Le fumne, fumne sì, fumne vuol dire donne è e un piemontese non per rivendicare piemontesismi ma per parlare di chi vive non sui palchi ma la vita reale e queste figure femminili sono state chiaramente usate e c'era qualcosa diciamo di, di, di, di antipatico in, in loro soprattutto per il fatto che noi rivendichiamo sappiamo che la violenza eh, sulle donne, la violenza sulla terra hanno la stessa radice maschilista, prepotente di sberleffo e, e di insulto a quelle che sono le radici stesse della vita, per cui eh, le grandi opere che devastano e negano il futuro eh, beh, sono esattamente come quella violenza sulle donne, per cui che siano le donne a non capire che il mondo ha risorse limitate, che si vive serenamente solo se si vive in armonia con Gli essere viventi, con gli altri esseri viventi, che l'uomo fa parte della natura, e se distrugge l'habitat, distrugge anche se stesso, beh, questo ci fa veramente specie. E quindi eh, il nostro, la nostra piazza di domani rivendicherà tutte queste cose: e cioè la giustizia sociale, la libertà di circolazione per le persone, e non semplicemente per le merci, per i capitali e per il lavoro che viene delocalizzato là dove. si può sfruttare di più e inquinare senza limiti il diritto di movimento con l'abbattimento delle frontiere e quindi sarà anche un no alle leggi liberticide e razziste che i decreti e le leggi miniti Orlando prima e Salvini ora portano avanti per cui più che mai noi diciamo che non solo non esistono governi amici ma esistono davvero eh, governi che, che negano il diritto a vivere, a vivere bene, all'uguaglianza, alla libertà per tutti. Abbiamo visto appunto l'assemblea di Confindustria eh, l'altro giorno, ora eh, per come sempre viene dipinta dai giornali mainstream l'unica opposizione a questo governo sia quella dei padroni, diciamo così, e che chiedono ancora una volta cemento e devastazione, ma esiste, come dire, un altro modo per eh, fare opposizione? Beh, intanto eh, costoro chiedono esattamente lo di quello che chiediamo noi eh, noi eh, non, eh, vogliamo anche dire che non, eh, non ci limitiamo a dire no all'alta velocità Torino-Lyon ma diciamo no a tutte le grandi male opere non accettiamo che un eventuale no all'alta velocità Torino-Lyon sia un sì per il terzo valico per il MUOS, per il TAP e per tutte le altre opere devastanti nel nostro paese e non solo eh, la nostra lotta è una lotta che vuole esattamente l'opposto di Costoro che in fondo sono funzionali al sistema sono funzionali alle leggi razziste perché di questi poveri loro vogliono scegliere fior da fiore da impiegare come schiavi nelle loro tenute agricole o sui posti di lavoro eh, degradati che, che loro vogliono continuare a tenere aperti vogliono usare e gettare chi non serve non hanno nessun senso di umanità Per chi muore in mare o muore sulle montagne. La nostra valle che dice no al TAB dice anche no a tutto questo e di fatti eh, si impegna solidalmente giorno dopo giorno anche per dare soccorso, dare aiuto e accoglienza a tutti questi poveri del mondo che, che altrimenti che invece per, per questi ricchi eh, prepotenti non solo non sono nessuno, ma sono davvero una specie di pattume da magazzinare e, e da distruggere il più in fretta possibile. Un'ultima battuta dal Ministero si dice che insomma, la questione della TAV sarà, del TAV sarà eh, vincolata all'analisi costi benefici, ma analisi di questo tipo ce ne sono da tempo. Beh, eh, noi eh, fin da subito abbiamo dato il, la, le nostre, i nostri dati sul fatto che quest'opera non, eh, non solo non serve, che c'è bisogno d'altro, noi abbiamo più della metà della rete ferroviaria italiana ancora a binario unico e nel momento in cui eh, nei primi anni 90 sono partiti i progetti da qualche parte anche realizzati purtroppo con la devastazione del territorio dell'alta velocità, sono state tagliate le cose pendolari, sono state chiuse le officine ferroviarie, le stazioni che, che svolgevano un servizio per tutti e quindi c'è bisogno di ben altro e la, le nostre analisi costi le abbiamo fatte da tempo e non credo che ci sia bisogno di particolari analisi, costi benefici per poter fermare quest'opera e tutte le altre basta vivere in questo mondo vedere quali sono i bisogni reali quante piccole opere utili darebbero lavoro e darebbero anche possibilità di vivere e vivere meglio e sono invece non fatte, abbandonate abbiamo una natura, abbiamo territori abbandonati donati a se stessi, abbiamo bisogni inespressi, abbiamo scuole che crollano, abbiamo servizi sanitari sempre più ridotti, abbiamo l'impero del privato su quelli che sarebbero invece i servizi pubblici davvero utili, indispensabili per tutti. Eh, Un'altra bugia che tirano fuori vere e proprie menzogne è che la costruzione delle linee ad alta velocità servirebbero, servirebbe per spostare il traffico dalla, eh, sulla rotaia, alla strada, alla rotaia e il loro stesso modo di procedere nega questi presupposti là dove sono nate le linee ad alta velocità sono state raddoppiate, e triplicate le autostrade alcune sono state costruite parallelamente alla linea ad alta velocità. In Valle di Susa che vorrebbero devastare abbiamo intanto una linea internazionale perfettamente efficiente su cui passa il TGV francese quindi l'alta velocità passa tutti i giorni sulla linea esistente hanno diminuito le cose perché in realtà mentre servirebbero treni pendolari verso Torino eh, non nessuno eh, quotidianamente o anche solo settimanalmente se ne va da Torino a Lyon a Parigi per, per motivi seri di pendolarismo eh, quindi eh, noi abbiamo bisogno di tutto questo in questa valle dicevo dove abbiamo una ferrovia perfettamente efficiente e inutilizzata anche per il trasporto merci viaggia come, come quantità di materiale rotabile il 10% rispetto alle sue potenzialità anche per le merci abbiamo la, quella che chiamano l'autostrada ferroviaria alpina il tunnel è stato allargato proprio perché possono passare tranquillamente i container delle merci non passa più niente perché niente viene prodotto perché comunque la delocalizzazione beh, ha portato altrove lavoro ha portato altrove tutto quello che poteva servire. Non contenti di tutto questo, hanno raddoppiato il traforo autostradale del Fregius con una seconda canna che in partenza avevano presentato come canna di sicurezza, invece è diventata a tutti gli effetti canna di esercizio. Allora anche questo traffico convulso da lontano a lontano noi non lo vogliamo più. Porta inquinamento, trasforma i territori in semplice corridoio di traffico, mentre lì si potrebbe potrebbe vivere e produrre in armonia col senso del limite. Noi vogliamo che le produzioni siano quelle che servono davvero alle persone e che siano a chilometro zero o poco più, che si produca quello che serve per vivere e non per fare i soliti grandi interessi a un capitale sempre più esoso e irresponsabile.